Прочисування розпочнеться, казали Ріменіс і Кротов, сьомого рано вранці. До озера Усмас підтягують полк німецьких солдатів. Сьомого рано вранці залишилось менше як півтори доби. Чому мовчиш, мов риба, Ріменіс?» – запитав Ян Великий – зв'язавши руки Айсаргові парашутною стропою і віддавши кінець шворки якомусь партизанові. «Не спускай зналигача цього бичка!» «Єсть не спускати зналигача, а то ще побіжить до Матільди!» пролунала у відповідь. «Янка, обіцяй, що не вб'єте мене, все скажу!» Раптом звернувся Ріменіс, до свого недруга по життю і по ідеї. «Не я тобі суддя. Всі латиші тобі судді. Сім'ї розстріляних німцями на хуторах, сім'ї розстріляних і спалених фашистами, старших десяти латишів, маленьких і старших і селище з лека з тобі судді», відповів Ян. «А що знаєш, сказати треба». Пощадіть, помилуйте, все розповім Власовець Кротов уже рік полює за парашутистом Рудої Бороди За радистом якого татуїровка на лівій руці Простіть не своєї волі А ще Кротов якийсь полковник Сахаров Послали агента до Рудої Бороди Прізвище ніхто не знає, але цей агент мабуть у вас Агент уб'є когось із латишів, може Освальда, може тебе Янка щоб, як казав крото садити ніж у спину десантника маршала Говорова, щоб зіткнути лобами парашутистів з латиськими хлопцями, з людьми на кутерах, щоб парашутисти втратили всяку підтримку на землі курів. «Ми це знаємо», – сказав Кудрявий. «А більше я нічого не можу сказати. Більше не знаю». Розгублено відповів Ріманіс і заскриготав зубами через своє безсилля. Він став навколішки і склав руки в молитві. «Не вбивайте!» «Ми нікого не збираємося вбивати», – сказав Кудрявий, перемовившись з балтійцем Коропом Галкою. «Полонені айсарги везуть убитих і поранених у селищі. Ріменіс залишиться з нами. Коли ще зустрінемося з вами, тоді порятунку не ждіть, попередив Балтієць. І ще скажу, якщо в лісі наткнетесь на мисливців, то, то айсерги уникнулить кулі зі стесаними кінчиками, щоб надійно після пострілів лишилися в тілі кіз. Не вірте цим мисливцям, це лазутчики від німців. Кротов підказав, що кулі треба поспилювати терпугом. Ми вже не підемо до німців, скажемо, що втекли від засади. А хто стріляв, не знаємо. Кротов знає, хто стріляв, — втрутився Юхан. Так от, поки не передумали, махнув рукою кудрявий, — забирайте вбитих, поранених і геть звідси. Не встигли зникнути на лісовій дорозі дві упряжки з пораненими і вбитими, як бійці кудрявої балтійці забрали з собою одного коня і пішли в зворотному напрямку. За дві години було оголошено привал. Юхан і Цибуля поставили кілька мін на слідах. Тут була землянка з добротною грубою, споруджена ще восени дезертирами, з Курелівської армії чи самими німцями. У ній можна було протопити, приготувати чай, розігріти ковбасу, а за години три піти далі в Аббавський ліс, який ще вчора, ще сьогодні був безпечний для життя партизанів. Однак зустрічі з Ріменісом та його лісовими котами додала важкого клопоту усім. Якщо парашутисти не встигнуть до наступного вечора...